Згоду вони для нас просто квіти, які ми вирощуємо на дозвілля, або ж знаємо, скільки вони коштують із рук квітникарки, або ж чуємо, як вони пахнуть у вазі, у північній кімнаті. Тільки незатурка на своєтої душа може отак їх відчувати і бачити. Пабло розплющив очі і не повірив собі. Перед ним були вже інші квіти, бо дивились вони на нього з якоюсь співчутливою і усерозуміючою гідністю. «Ця жінка малює квіти тому, що нічого іншого малювати не вміє?» запитав Пабло, не відводячи погляду від картини. Ежен розгубився від цього несподіваного запитання і дивився на Пабло як студент навгідливого викладача, котрий просто бавиться своїми знаннями. Ежен нещувся, як підійшов до стіни і, шарпнувши завісу, закрив картини. Лише тепер збагнув, що йому хотілося захистити їх від прискіпливого ока. «Ця жінка малює квіти тільки тому, що нічого іншого малювати не вміє? Пабло запитав зовсім тихо, наче вже давно вже не було. То її особиста справа. До речі, ти не малюєш квітів, бо не вмієш. Милий ежене, ми найбільше цінуємо саме те, чого не маємо або не вміємо робити. Скільки разів вона виходила до нього? Якби Петра запитали, де він народився і де пройшло його дитинство, відповів би в хаті Білокорів. А Катерині б нічого не залишилося, як відповісти. В хаті сірош вона народилась, бо дядько Омелько називав її Донею, а потім і невісточкою. Коли старші богданівці зустрічали Петрика й катрусю, поодинці здивовано перепитували А чого це тільки одна половинка тебе біжить кудись? Ото дива, вперше ж бачу таке, щоб пів людини бігло вулицею. Коли батьки йшли в сусіднє село на гостину, їх обох клали спати на одному запічку, перезначаючи катрусю за старшеньку, і діти галасливо. Зились в тісному закутку, як молоді бісенята в пеклі, аж поки не страхали одне одного домовиком та відьмою, що не пали в запавутинених лабіринтах горища. Тоді вони нижкою притискались одне до одного своїми худенькими тільцями, вкривались рядном вище очі і непомітно засинали. А потім було копання під дощем, був перший сором своєї голизни, і між ними пролягло якесь лоскітливе, щемке, лякливе і відчайдушне, Тоскний, безжурне, гірке, але не наситишся ним, пекуче, але не згориш від нього, дрімуче і просвітлене, миттєве і вічне відчуття того, що він – це він, а вона – це вона. Постали між ними Марево, крізь яке вони бачили одне одного інакше, ніж досі. Спершу це Марево появлялась зрідка, і вони замовкали, покрики зустрічаючись поглядами. Вона хапливо прокривала водолком подряпини, і вивілені сонцем коліна і затискала ними до на плацячку або ж підхоплювалась і бігла завертати овечок, які сумирно паслись неподалік. Та потім цей могутній балаговіст, це перше квітування їхніх душ, стало невід'ємною часткою їхнього життя. Вони невтомно чудувались з перемінами у собі, уловлювали до своїх сердець як чогось великого, мінливого і прекрасного як небо над головою, і надійного щедрого, як земля під ногами. Воно було неминуче, і вони покірно йшли йому на зустріч. Вдень заганяли себе в роботу, і відчайдушно впрягались в просолену шлею будня, щоб тільки легше було чекати вечора, магії вечорового свята із узлухлий шлевим щебетом соловейків, чимлосним викумкуванням жаб у всіх на світі ставках та озерах. Із бурштиновими храмами хрущів, щоються над головою золотим туманом. Із буйною сваволею празідівських пісень, що три століття дихають на тебе чаром любові, але й тоді ти не повіриш, що хтось уже когось любив на цій землі, і що сам ти є наслідком цієї любові. Із летючими у безвість планетами та хапливим галопом часу. Петро викликав її обережним дотиком пальця до шиби, чи тихим солоїним послистом який вона одразу опізнавала. Бо хіба ж не впізнаєш, коли ти весь вечір ходиш без хустини, коли вся ти перетворилась на найчутливіше слух, щоб була не прогавити цей жаданий поклик. «Іди, іди, доню!» Одразу ж озивалися від печі мама. «Горнятко буде там само, під кожухом. Не дуже барися, бо вихолоне куліш. Вам було добре, мамо, ви мого тата любили. Це вона, щоб і татові догодити». Вона не виходила, надто багато терпіння треба для цього. Вона вилітала до нього з егзицею, щоб швидше відчути свою руку в його великі вогкі відхвилювання жмені, побачити вечоровий відблиск далекої зорі в його зеленкуватих, рухливих, як два невтомні джерельця очах, почути його стишане, кликотливе, а тругу ще раз відчути тугу і теплу надійність його широких грудей під своєю штукою. Але все це була тільки потреба когось любити, бо молодо кипіло серце, бо молода кров грала в жагучі сурми, бо нестерпно пашіло губи. Їй доконче хотілося бути любленою.